Death Dial, or Heav's Last. Där ni löste nog obota på. Mycket diskret skulle jag vilja påpeka. Eller som bright. Vi stod bara en fabrik fed, med. Och då tror jag inte att du har öppnat. Man skulle ha antagit spjutad. spjutade sig själv. Ja, mycket mm. mer märkligt. Men det är konstigt att ha statin. Märkliga människor finns. Så var det, vad heter han? Mista. Mista han? Det han. Han. Han. Mm. han. Det var han som var skruken. Ja, det var han. Det var, han. <laughs> det var ju buteln som gjorde det. Precis. <laughs> Under dem här åren så har ni väl gjort. Jag vet att Giacomo har ju varit utomlands stora delar. Ja, i serien del. Ah, till färdens landet. Mm. Ja. Var han då sonen? Sista scenen. Nej men uff det är ju en massa insekter. Han gifte sig den tid också. Det är, det är. Ja, det är. Någon till 37, alltså det du har du. Det, det är väl mitt mitten Mussolini och Ja, det är Mussolini. Vad, vad är han kallades? i i vill jag säga. Nej, <laughs> Eller <laughs> Il Duce. Il Duce, Il, Duccio. il Duccio, no. mm, det är mitt under Mussolinis glanslag. Mm. Ja, det, det, det. men Sicilien, var är det? Det är Sicilien, äh, inte ditt håll. Nej, ja, äh. ja. det är ju Sicilien. Sitt egna lilla. Namn. Italien, Italienare, inte Sicilienare. <laughs> och borde missas. Hitta en ordentlig Sicilien-fru också. Du kom hem med en fru med? Ja, och här är ju. extra Ja, det är Dels <laughs> samlade vi efter det som hände och började göra efterforskningar. Gjupa i ämnet. Fridbar. Nej, det är inte det. <laughs> det här med att ah. det, ah. det är konstigt att du står där. folk kan hitta det. Det som är. I... Mm. Så nu har du fått reda på att du härstammar från en sån här insmuth-klon på Sicilien Då täcker du din egen uh, heritage. Vad? Ja. Ja, ah. no. <laughs> har du kallar? Ja. Men ni har var och en äh, fått en mystisk inbjudan. Mm. Inte igen. Jo. <laughs> oh no. Mm. Det står... Uh, du är här för fel inbjuden att uh, överstryket uh, äta. <laughs> <laughs> Ätas, mina äter. Jag tror jag det är en lite restaurang faktiskt. Vad mm. Ja! Mm. Jag över militäriskt. Ja, militär. Du <laughs> kan jag jag, ja. ja, han är ernst, ja, är ernst han. Du ja. kan är med och hjälpa till. Ja, ja, men han, han, ja, men han fick någon sån här inredningsjord någonstans. <laughs> ja, någon här någonstans. <laughs> ja, du måste ju göra något till Ja, ja, ja. Ja, du har eget ord. Uff, jag har byggt Ja Du får ha ett eget tog, nu tar med det varje gång vi går dit Ja det är ju så du i serien har... Alltså, ta en Ta fram bordet, nu kommer vi från i varandra Står i garderoben kan Vi öppnar i garderoben Vi ja. har rum Det är vanligt Jag har ett eget bord mellan dörrarna som, som de går in och ut genom I Dunk Ja, ja. Ähm, men jag har ju fått En, en, en, en mystisk inbjudan Speciellt noggranna med att hon skulle behöva Hjälp i ett delikat ärende Signerat av en Mrs. Winston Rogers Rogers, R Rogers. Ja Ja ähm. Oh, det ses Jorge. väldigt spännande. Mm. Vad det inbjudan till. Det, det framgår inte riktigt utan att säger att vi har en inbjudan. Och så är det streck så här, Med ingenting på. <laughs> <laughs> eh, vi fylla i gruppt. <laughs> Om man så säga, svarar och accepterar så ska man då uppheta den limosin. Det är de fler som spekter. Jag ska se Mrs. Rogers så sådde. Credit rating 6. Vet du något om henne? Winston Rogers. Aha. Ja. det är någon de lite. Jag får väl inte kan? Jag kan det naturligtvis. Ja, jag får ju min äh, goda del här då ju. Ljuto naturligt. Ja <laughs> ja. Vad är frästa? Jag, jag har jag tagit in jag öyster. Jag tar det går inte snäll då. Nej. <laughs> Kraschar lite Old History. Försök för det på mot. Vi mm. kommer ju ner till en restaurang där jag har för kanske ha problem här. Jag jag har också, ja. också faktiskt. Jag så har hört märkligt. från nån äh, Mrs. George ska det vimmla på nät. Ja, det ringer lite plocka någonstans i bakhuvudet men jag kan inte be, jag kan inte placera den <laughs> och då äter mer än no, jag själv för att Jag har bara sex så slår vi ihop dem. Ja, men jag superkant mm. alltså. Ja. Ja. Det Ja. Varför du vara här? Men jag tror det på mig. Mm. Mm. Mm. Mm. Jag Det det på Alla har håller i kontakt och så efter det som hände och sånt kanske. Mm. Ja, jag mm. och kanske till med besöker sängen då då. Jag är ja. självklart inte like, kanolli. Ni har säkert fått en recept Från din mormor på Cecilien mm. mm. <hör> Jag lager det här till, till min Sonsson uh, <hör> -son. <hör> <Ja. hör> Efter 20 år så kanske det blir helt en så god som helst Han blir ju den här kärlek Och ditt opium du är inte. nej men äh, äh, ni har så att säga äh, får komma in och äta äh, hur som ni vill och så. komma Du kommer vidare. Mm. Jo men du du får en soppa. <laughs> <laughs> Och jag har problem. Så jag är ju doktor så jag jobbar ju på sjukhuset som vanligt. Du menar att du skulle bli dålig mat? <här> nej, du vill inte. Nej, det är inte. Jag har en kvinna på Frittissta. Jag har en kvinna Jag gillar, jag gillar. <här> Alltid gör de var ju då. Så. Vad säger du då prioritist? <skratt> jag shoppa. Jaha, ska ska jag komma ner då med du. Mus shoppa. Okej, då får vi extra sängar. <skratt> ja. Extra sängar och jag skickar ner en balans då. Det. <skratt> det står ju. I någon följt att sitta kvalitet känner jag. <skratt> <skratt> liten nismande och ner <skratt> så här <skratt> ja. så kommer den IP, nej jag kanske inte så alltså, Men, eh, jag kan ringa runt lite bland mina societetsvänner mm. eh, jag har säkert en klubb någonstans en herrklubb Mrs. Watus, Mrs. Watus är det borde du på Nej, jag vet inte. Nej, Boston? Ja, Det kan jag ha när jag har. I want like, to Rogers. Mm. <laughs> roger, Roger. Kenny Rogers. Ja. Vi täckte väl jag till den Ja, jag det. det ni kan få fram i alla fall är att det är en riktig rik kvinna, kvinna bor, bor på många ställen, har många hem så att säga, lägger i många fastigheter. Men släktet är från New England. Mm. Ja, England? Men vad fan oh. är vi för någonstans resten? <laughs> ja, vi är i New york Ja, vi är in ja. eh, mm. Janet Winston Rogers, visst tänker ni att det är. Janet Winston Rogers. Nej, vi tar aldrig nej. Jag fortsätter med våra liv. Ja, ja det... det är liksom... Ah! <laughs> <laughs> okay. Måra Kasta, Kasta ut boken. Jag luktar min pappa. Jo, men... Jag har ju hört oss om så du... Jag vet inte, fastighetspå Gud och lite sånt där. Jag tror Ja, tror det då. Mm. Men det går väl trevligt att träffa henne och se hur hon bor. Det tycker jag. Ja, men det tycker jag låter spännande. Det här låter fantastiskt. Mm. Mm. Jag är lite ja. misstänksam, men jag tycker att det låter tillräckligt farblöst. Ja. <laughs> ja. Vi tackar ja. Mm. Mm. Jag, jag låter mina kontaktier i familjebäck. Jag låter vårt tabell. Undrar om han, den här stilig Herr Black, har fått uh... Jag tar bara kontakten lite, lite grann Hörde ja, du det för ja, syn? Det verkar eh. som att ni fick någon kontakt Ja, nej Han är så Jag hörde bara från domstolen Hörde du det för syn? Säkert en nitsvistad Ja nej Sen har jag varit inne i mitt arbete så mycket Och Blackhanna har ju varit Jag vet inte om han har gjort det Jag har ju sett där med många Jag har gjort en väldigt sympatisk man Så jag honom snabbt Jag skyddar den därifrån Skulle jag kunna ordna festen att någon skugga i maskinen. Ja, det var ju... Väl antar jag sådana... Vad heter det? The Trail of Kodule? det är det. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det skulle sådana ja, kontakter som mm. kysslar med sånt. Jag fick lite uppmärksamhet efter den där lilla från vår Mångt upp i ragen. På ragen. Bara, bara se till att det kör vi ut någonstans skumt. Är det riktigt Ja! så var det det fanns något trueturus, just det. Är du att du ser vänning, Ja, det fanns det. Ja, det i Arkham. Jaha. Orrkham! Nej, vi tackar nej. Lopp, lopp, lopp, lopp, lopp, lopp. Samtidigt, jag var så mycket, så Jag ställer Arkham, men vad ett namn? Det är konstigt Nej. Ja, det betyder är ett hotell i Arkham. Jag. jag. tar ni bara den som för på posten. När ni har svarat där så får ni ju tillbaka ett brev då som är. den 12 maj vid lunch kommer den att plocka upp er Och era. Om ni vill plocka det hemma place of business eller gemensamt. Nej, men hemma naturligtvis. jag måste ju ha en väska. Ja. Så så. Mm. Jag, är jag är inte min hemmabrus. Det är okej. Alltså. <laughs> <laughs> Ska vi fixa så att vi Ja, hon har en Vi blir hämta vid Tipp Tanken någonstans förfarande. Ja, men då ställer vi träffar så då <laughs> åker vi med på det. Ja, vi kan vi kan åka från det Viktors restaurang. Mm. Att då vi fått, och får dra på på de andra, vi får på Solnivå. Ja, då så går det är första gången sedan 34 som ni har fått någon sån här. Mystisk. Hur märkligt så bra som ni Det gick förra gången. Ja, visst. Det gick jättebra. Förra de var var desperata. Mm. De har de äntligen slutat skriva dåliga saker om och så tillgång. Mm. Då glömde de åtta som man inte kan dem. Mm. Fel av mig. 12 april. Jag har en full av goda. Du kallar det här. Allt för Okej. Okay. Vad kan man göra med Italien? Nej, men Jackamar rustion har ändå blivit. <laughs> Ni är bombdikt. Och vi må lilla fru? Ja. Ja, ni har giftet. det <skratt> ja. Det var... Ja, hur var det? Var det trevligt? Hur hur var det? Nu måste skulle berätta till operatören? <skratt> <skratt> nej. Nej. Juhu, sen ska jag. Hur var köken och och hur var det? <gör> jag inte bara, att nej, men det vill inte betala längre Det gick säkert bra, ja. Ja. Var det hemma vad säger du? Är Ja, det var vi något litet bit Ja, I köket. Ja, det finns det finns kyrka. Det var kyrka ja. Det var väl vad Nej. Det var väl litet <tryck> provlaboratorium. Bara dans. personer. Minst en dag. Endast två dagar också. Mm. Ja, detaljer. Vi <laughs> <laughs> <We laughs> in <laughs> <laughs> har inga oberoende. <laughs> <laughs> Okej, <Okay. laughs> <Okay. laughs> <laughs> Nej, hon är har vi bara tagit av oss vad vad säger du? Tinkhotten borta. Nu kan vi inte fortsätta. Tinkhotten? Yes. Alltså jag hade aldrig tänkt på det här. Du är ju sin. snottare, det här! Nej, det var... du har det dubbla. Nej, det är den andra kampanjen. Tinkhotten borta. Vi kommer kopplade och lägga Vi är på väg till sin. Jag vet, jag vet inte om man vågar säga att, att hon är gravid. För det kan du ställa till hur mycket som helst. Med tanke på en ung spelare. Nej, ja, det, är det. det har vi inte alls. Nej, precis. Jag tänker bara det börjar vara det ser dåligt ut i det här läget. Vi går men va? Det kan ju inte försummas. Nej. Det, här, det, är att man... det ha uh... vi ska göra vi ska ha en jättefin skylt då, man, Velt, en jätte neon. <skratt> ja. <skratt> ja. Jag har någon sån här fin en sån här liten sån här som man kan till lampor som man kan sätta ljus du kan night, ja. Är det sen alltså? Nej. Nej. <laughs> vi får se till det så får vi alla säga Sing! <laughs> uh, <laughs> för det 12 april kommer ur. Ni är stormattan för restaurangen helt enkelt. Ja. Samlat oss här. <laughs> Har du varit hård? Jag undrar att det här är hårddagen Titanic. Ja okej Det är klart. Svart liv Uh. Tålig Det kliver ut en, en man Och säger uh, Sällskapet uh, Mr., Mrs Winston Rogers uh, sällskap uh. Ja stämmer Eh mm -hmm. ja, då kan jag ta en viske, jag viskar så där låt på plats. Fast efter att han efter en halvtimme åt du bär inne från Walles Vesgo så kan man ta bort. Mm. <laughs> jag menar jag utar en i naturligt till kaffet. För det tog Det var ganska fort med han ska så. Eh <laughs> <Ja, så. laughs> doktorsväskan dock har jag. Knä. Ja. Nej, men ni kom in i ordning och plats och så vidare sen så rullade han iväg så, så fint och fint ut och mm. bort. Det är en dålig limousin. Inte ja. vad är det man ser en limousin med en boligbara inbyggd? <laughs> Nej, det är en diskokula lite. Och han kör och han kör och vad ni kan se så verkar han köra rakt västerut. Han kör ut ur New York. Jaha, då är vi på väg någonstans. Uh, ja, det kommer att visa sig. Vi ska till uh, en, en liten liten uh, Flyg! Hell? Jaha! Vad ska vi göra Min bästa här. Jag har dåliga minnen på <tryck> att flyga. Jag väl skulle jag vilja påpeka <tryck> senast vi var på bränna upp. <tryck> <tryck> ja. <tryck> Först. det jag, jag vet inte riktigt vad min herre har tänkt sig. Nej, det är ju... Jag har tvärtat en diskrepp disk disk lik för det skuggbildet efter. Ja, det är inga problem skugga den här. fråga. vad är det för bis för Det är bara hålllister, du vet. Fotosel i musik. Ja... <hör> ja. <hör> Nej, vi talar inte om tärningen. Det har inte gått tecken. Nej, nej, nej. Guldtärningen rullar distinkt över bordet. Man måste få horn. Nej, jag har inte hört det. Köp på. Vi mm. får på, mm. ja, på allt möjligt. Efter eh, tre timmar ungefär så, så frågar han om ni skulle behöva en liten paus. kanske Ja, det ja, tack. kan kan köra in på något litet eh, hak längs vägen. Så. Ja, vi har mm. några timmar kvar. Ja, en eh, ja, mitt mat är ju allra fel. Så här är dags. Nej, det är ju så, så utmärkt. utmärkt. Eh, men... Sträcka på benen. Mm. Visst, man kan ju sträcka på benen. Mm. Det fantastiskt. Men det är ju att gå under. <skratt> ja, nu är det vi gjort till lusin eller nåt. <skratt> Så <skratt> alltså, ska vi se, fast i den här limosinen i tre timmar med Victor Large, hur mycket scener tjar förlorat? <skratt> jag tror du förlorar mer <skratt> hur du får det <med, skratt> valt. <Du får med. skratt> ja, ja, ja. Kommandosonen där uppe. Vi vill köpa i alla fall och det, det, disekera. Dis dis dis <här> ja, I det fallet. Ja. Till och med kommit in på bröllopsnatten <här> Förspel <bildet>, du <här> för det då? Du har sovit på trytta på. Mycket Nu är militär. Va? Nu sover vi hela tiden. Ja, nu är Uh, en soldats viktigaste egenskap kunna såna potatisbaserade eh red corn var yeah. uh, en sån det var att det lugnt, det var ju tre Ja, nu då det det är skymning. lite naturligtvis i ja. 6 ja. på kvällen sju 7 ja. mm. uh, I smell Ja. Och bush Men då då är det lite helig uh, Väghaksmat då helt enkelt. Mm. En bär. <laughs> ja, bomkako och saker gör. Ja, det. lite maple sirap och lite ja. Ja, det är starkt, starkt svart kaffe. Ja, någon uppsteg krav vi har aldrig fel. Mm. Vi beställer in så det vi är så att vi, det kommer att bli det. Ja, jag har ätit upp allt. <laughs> <här> du allt. <här> Nej, det är, det är så, det är så illa är jag att man, han, han påpekar för många att vad som, var gott, vad som var, att man, har gått som har varit normalt. Du tycker om allmänt säg lite är lite restaurang kanske. Det är helt <laughs> okej säkert. <jag kan>. Ja. <small> ja men det har ju inte alls alltså på din restaurang Kanskev... Nej nej nej. Bra omsättning av så eh, att säga varorna så det inte finns som har legat länge nej, nej nej, det är välbesökt det. Ja. Är det ja, ja, någon ja. med tips och, mm. och ja, ju och så det. så himla mycket. Ja. Yeah. <laughs> Snälla, gå <go> här. <ahead. laughs> <laughs> lite kaffe på dig. <laughs> ja, ja no, det har vi Ja, men det har vi. Absolut, svart kaffe. Ond kaffe. Oh. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> kaffe. Nej, ond kaffe. Und kaffe. Und i alla fall ni upp och chauffören och klockan säger ja nu skulle vi kunna åka vidare kanske ja ja absolut så han har gått på toaletten och så så ja och vi vill ni vidare hade han inte gått han är ut i att han fick mat om han ville ha det har jag, ja men då tar han nånte då ja ja jag har som är utöden. Nej, man, Jag inte han sitter Jag med att somna i baklevelse Och vakna upp dörren ja, ja. <laughs> Träffa en kört, kört med dig. Han ja, ja. kör någon 45 minuter Ytterligare Sen så svänger han av den här stora vägen Som han har kört på hela tiden In På en mindre väg Kör där en liten stund Sväng in på ytterligare en lite mindre väg Finns det något här ute? Mm. Ja. Det <skratt> låter <skratt> <annars här>, <skratt> jag, jag, jag vänder mig till, till, till Black och så är du typ som är militär och så. Har du kanske att försöka att <skratt> komma ihåg vad helsike vi är <skratt> någonstans? Typ. <skratt> Någon som har skulle haft en sån matris, känner jag. Du vet. Vi ses här. pop pop pop Det är någon som har outdoors-musik till exempel. Nej. Ja, då har du sett. Vad? Ah, mm. mm. Du tror att han har nog vänt tillbaka. Så han har kört i en riktning och sen efter några svängar på mina vägar så är ni på väg- och tillbaka hållet. Okej. Okay. Okej. Okay. Förmedlar du det? På det? Ja, ja, det gör jag. Viska! <skratt> <skratt> Stäng luckan nu. Jaha, okej. nu är det ju ganska så mörkt ute. Ja, nu misstänker jag att det blir svårt att... Ja. Och, han svingar in på en äh, bred, men ändå grusväg. Mm. Uh, och länge fram tror ni att ni ser lite ljus. hon är det egentligen Manhattan. Han har bara kört jävligt långt för att han får betala tim. timen. Ja, fick jag av en gratis mat. Ja, precis. Det är perfekt. Vi ser det upplyst. När det kommer närmare så ser det ut som det skulle kunna vara ett flygfält faktiskt. Uh, Lite ett. Ja, precis. Jag Det här är ju i bussen. Det här är ju inte alls så stans som det är inte alls så. Och Shepardina. Nej, bombplan. Ni ser det i ett hangar där. Kan ni, se, det kommer Jaha. ni ser att det glimrar gl, till Och det ser ni också Som småningom att det är en limousin till Det står en annan limousin här, mm. Yes. Mm. Mm. Mm. Det är en natt Det är en natt Det är en stjärnklar natt <skratt> Den <skratt> <skratt> trevotor har jag Den här transport <skratt> Error <skratt> <skratt> Det är på stjärnklar natt Det är en stjärnklar <skratt> <Four or four. skratt> End of line four Vi kan inte få Hur? Vad heter det? Hur fängsler det? Måste mm. <laughs> upp, ställer sig, parkerar bredvid den andra limousinen. och uh, uh, chauffören kliver ut och uh, öppnar dörren åt dig. Så? Ja. Ja. Och, uh, är höst. Ja. naturligtvis. är tredjedis. Tror jag inte förresten. Nej. Du är man, va? Ja. Mm, då går Du ut först. Ja. Det är så det är faktiskt... att. att du inte ska se bakpartiet på damen. Ja. Så jag, ja, jag går ut först. Jag väntar. Jag har tyvärr ut också. <här> <här> Men du vet inte vad jag kan lägga på att man ska säga. <här> mm, Listi. <Yeah. här> jag ska ju ropa och geta din bästa. kan inte känna Oj då. <här> Och vi och så är And it starts. Oj. så Men oj. och så och så och så och så Du behöver inte veta så mycket så och så och så så och så och så och så och så och så och så och så och så och så och Ja, kling ut i alla fall. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> Vad är meningen med detta? Är det fel fråga? Ja, just då när du ska få det så kliver en kvinna fram ur mörkret. En, en kvinna i 40-årsåldern kanske. Väldigt elegant klädd, designkläder, en cigarill, näthatt. Säger, Välkomna. Det är jag som är Janet Winston Rogers. Och jag ber om ursäkt för att det blev lite så här special. Ja, det... <laughs> <laughs> <laughs> ja. Ja. det är bara en omständighet. speciella omständigheter. Men ja. Vad så presenterar jag, presentera jag själv för Mrs. Janet Winston Rogers. där Large-tableteten här. Ja, där är liksom Large. Ja, just det Mr. en lax. ja Och det här är mitt, mina goda vänner. Fräcken Waller. Ja, den här goda. Jo, man är. Herr <lämmer> <lämmer> <lämmer> Giacomo, vad heter du? Giacomo Kappasoli. Sorry. Jag är den här. Och sen har vi Herr Jack Black. Jake Black. Ja, jag har Okej. Okay. Jake Black. Det <laughs> <skratt> är <skratt> ja. ja. eh, kul, kul att det lät bra. att Ni kunde komma med så kort vassel. Följ med mig in i hangaret här så ska jag berätta mer om varför jag har bett att komma. Det är käkla. Mm, fair enough. Om du gynnar få en kajen. Mm, Förfälligt. <skratt> <skratt> <skratt> Ja. Mm -hmm. Men just det, vad är det med din bil? För att välja bilen? Ja, det är Det står tryck i skogen just nu Ja, ja den är förmodligen Förmodligen Ja, precis okay. Då går vi in i hangaren <laughs> Ja eh, Vi kommer in i hangaret Eh, det är som du beskrivs Här i strangely posh så alltså, det är oväntat eh, elegant. Där inne. Va? Välstädat och fint man. Mm, ja. ja, det här är, mm. Mm. Det är lite speciellt så sid inte blir med dörr. Lite lite Det är, äh, finns små såna här äh, ihopfällbara bokhyllor som är fulla av böcker. Det Finns äh, Uh, sen har jag bord som är täckta av kartor och uh, det finns mattor på hållet. Var bor du här? Mm, <laughs> <laughs> hey, hey, hey, hey. Men det är kanske uppmatt att det här ska inte användas som en i alla fall. Uh, inte just nu i alla fall. Det känns som ett war room eller någonting i den stil. Precis, eller det. Eller... det är, det är det. en expeditionary camp in the midst of the countryside. Lite läslampor på en yta. Sen resten av hangaret är med vad man kan förvänta sig av ett hangar. Mm. Förrådsutrymme och verktygslådor och där. men en ganska stor del är liksom inrätt som en liten flyplan eller fordon eller någonting som står runt omkring eller är det tomt över? Nej, du... Frågar du? Det finns inte flygplan här inne. Nej. Nej, nej, nej. Jag vill i så fall fråga. Jag vet inte om jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag vill flygplan eller någonting här i den här fina hangaren. Ja, jo, i vanliga fall kanske. Men just nu så har vi ju parkerat det bakom en utanför. Ja. jag förstår att det är er. Ja. Det är vår privata flygplats. Ha, ah, okej. Okay. En av våra. <här> ja. Han är inte. Det här snystsar jag Ja, den senaste vi var, den brann ner. <laughs> ja. Jaha. Jag Jag kanske läste om det i rapporten. Ja, det ser ut en massa otrevliga händelser. Ja, men ja. Vilken pang-pang-måld var det så fint. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> vi kommer se i grand <skratt> Ja, explosion. Allt möjligt. <skratt> men mm. <skratt> då var min bil, hörde de igen. <skratt> <skratt> ja. Försökte man inte sabotera Jackum hos bil också han Var det inte så? Nej, det, var en och det kan hända att det är så många som saboterar min bild Alla är ju igång i sän Nej det var polisen han kockade va? Vad var han det han hittade? Det är en stilig karl, polisen sa det Det du kommer inte ihåg Nej Nej Ja, om ni vill slå in er här så ska jag berätta lite mer om. Ja, kör med er oh, ändå. Ja. <skratt> eh, Någon som vill ha något dricka kan. Eh, jag ska också. Ja, jag, vi får se oss med någonting. går. Mm. Eh, ja, eh, det nu? Se på kvällen. Vi ser att eh, mm, det finns mm. en, en man så att säga, som verkar. Han har plotkläder. Mm. Det är inte chauffören utan en annan. Här, mm. som, som kommer fram med en liten bank. Okej. Okay. Sen slår han så det är också ner. Jaha. Uh -huh. Det här är Frank. Frank Körns. Kerns? Kerns. H-I-A-N-S. -e Okej. Okay. <hör> Något samma. <the> säger <sun. hör> Titta lite, säger <så> <hör> han. <hör> ser ut, på. Ja, men titta där, så det ser du så god, <skratt> Ja, det ser du god. gott. här, Ja, nu ett... ja, blev det ju hon som förrgången. Men... Ja, men... Ja, hun... Hello, nurse! Ja, jag är <laughs> ja. Ja. Ja. ja, Rogers. Dave. Dave. Pura. Jo, um, jag skulle behöva hjälp med att undersöka vad som hände med min far. Winston Rogers. Mm. Jag antar att ni Innan vårt möte kanske Gjorde lite research på, på mig Eller så Och jag vet inte hur mycket ni i så fall fick fram Men inte mer än vad som var ja, Det var ju tydligt <laughs> Då fick inte fram speciellt mycket På den processen. <laughs> Hon är lite sådär Slänger käft På den känslan av att hon inte, Hon är inte riktigt så där Överklass Skolad på det sättet Nej okay. Hon är väldigt inklädd men hon verkar inte riktigt ha det Hon, hon för sig inte riktigt hon, hon är inte uppvuxen Helt enkelt i en Ja eller så har hon Inte spenderat så mycket tid i De där salongerna Nej okej okay. Mm. Eh, jag ska berätta lite om min, min far. Hur det här hände ihop. Min far var en, en, en driven person. Han eh, var han som skapade familjens förmögenhet genom eh, läkemedels, eh, ja, läkemedelsforskning. Och det är det här! Ja, nu kom jag på det. ja, ja. ja. Eh, precis efter, efter kriget eh, Så byggde han upp sin fyrhög Var det stora kriget? Ja, stor kriget? Ja, precis Kom aldrig henne. nej det okay. eh, Sen så eh, Spenderade han några år med att runt i världen Och studerade no. Folktro Och arkeologi och Ledde till ett, ett, ett Intresse av det okulta Kan man säga Han... Eh, mm. Han, det, han var, han, det var någonting han ville bekämpa Eller slåss mot Men han ville aldrig berätta riktigt vad det var och, uh, Han blev, uh, tyckte både jag och uh, min mor Att han blev mer och mer uh, Frånvarande Och reste mer och mer Och mer, och mer tills uh, Han var borta nästan hela 1924 det är jäkligt bekant med något vis. April 24. Han eh, han förföljde dåliga människor kallar han dem för. Ja, men sådana finns det ju gott om. Och när han... Demokrater. <här> Jag vet. <här> <här> <här> när han inte reste omkring så hade han eh, hem, hemliga möten med affärskontakter eller ja fast de, de här hemliga mötena det var med folk han normalt sett inte hade affärsmöte med så det, det var liksom några andra människor jag tror att de också var på att pyssla med okulta saker de här andra människorna som man hade hemliga möten med mamma tyckte inte om dem och det var hon tyvärr började vid det här laget har en ganska bra alkoholproblematik på grund av min fars stora frånvaro. Av... Sen hände någonting. Någonting hände i augusti 1924. Han kom tillbaka till oss skakad och på gå i bitar. Och hade inga fler sådana här hemliga möten och han slutade resa. Han eh, sökte läkarhjälp och han gick hos en psykolog i några år och eh, brände sina böcker och slutade äta. Väldigt lättskrämd och han, han påstod att, han, att någon eh, tittade på honom att han var iakttagen. Han blev allt riktigt sig själv och han, han förbjöd oss att fråga om hans resor Och eh, en gång, alltså, han sa ofta att eh, ingenting spelade någon roll längre eh, När min mamma dog 1932 så sögde han knappt Och sen efter det så blev han bara mer paranoid och frustrerad eh, Tills han då gick bort tidigare i år eh, som en skugga av situationer jag Eh, och det var då jag hittade breven, eh, brev från en, en, en man som heter Douglas Henslow, h E n s l o w -E. som eh, uppenbarligen hade jobbat med min far eh, fram till augusti i 1924. Han var nog en av dem som min far träffade i de här mötena Då och då Douglas skrev några gånger Och frågade alltid, eller bad alltid min far Att skriva ner Vad som hade hänt och vad som han hade sett Men som inte jag vet så svarade Far aldrig Men han behöll breven från Henslow Och det ser ut som att han studerade dem noga Men jag tror aldrig att han skrev tillbaka Den här Douglas Henslow skrev ett annat brev Precis eh, I tidigare år Precis innan min far i porten. Den där jag har gått på är Poststämplarna Med sända från två adresser i Saverna Georgia Och jag tror att den här mannen Vet vad som hände med min far 1924 och jag vill veta vad han var inblandad i egentligen. Eh, om jag skulle... Om jag borde be om ursäkt för hans... Eh, för hans eh, gärningar. Eller om jag borde försvara honom. Om han eh, lämnar någonting eh, ofärdigt. Eller... Om jag är någon slags fara. Ja, nu är du äldre. Du har ju någonsin. Du har det heter staden tror du? Savannah. Savannah. Det är ju mm -hmm. Det är så otäckt bekant det här. Mm -hmm. Men det är också sådant här genombrott vi har letat efter efter de här, efter alla undersökningar vi har gjort. Galla spår har skickat ut. Jag kan på något på tronen här. Jag har, jag har frågat runt lite, och äh, äh, familjen Bright äh, nämnde ju att ni hade varit behjälpliga <tryck> <tryck> i en mycket delikat och känslig äh, utredning för några år sedan. Han lyckades sa det. Det stämmer. Det är ju ganska uppenbart att diskussion är inte alltid vår starka sida, men vi får jobbet gjort. Mm. <laughs> Vill ni lite mer så här: pang på det du Så Jag tror du pratar Ja. Nej! Helt snäva orden så. Eh, och om det är så att ni. Om ni hjälpa mig så kommer jag förstås att eh, ersätta er för detta, särskilt om ni kan hjälpa mig att på vad som händer med min far. Och eh, ni kommer även få tillgång till eh, mitt plan och min pilot, Frank, här. Ah. Eh, Tiden är, en och faktor, pengar inte så mycket. Men varför är tiden en faktor? Ja, jag, jag, jag har ingen aning om den här Douglas Henslow. Hur gammal, gammal han är, är eller... <hör> Vi... var... Ja. Ja. Var, var, varför behövdes den här händighetsmakeriet äh, kring det här mötet? Ja... Vill jag hålla det på en liten avskiltplats? Lite avskilt? Lite avskilt, eller Café Little Little Här har vi det då förutledningen att om ni skulle välja att hjälpa mig så kan ni hoppa på planet direkt Oh Jesus, det här är riktigt Vilken tur att jag packade korpet därför Vi är packade klart. klar Ja, försöker Enligt eh, äh, äh, tidigare erfarenheter så brukar det vara så att det kan vara en del känsliga Och ganska otrevliga sanningar som brukar dyka upp eh, Under såna här eh, undersökningar Jag hoppas att du är beredd på det Att det kanske det ljuset du har sett inför i tidigare kanske kommer att bli lite mörkare Och smutsiga, det finns risk för det mm, Ja, men jag, oavsett om det skulle vara så så vill jag veta vad som händer det är också risk att om du gräver djupare i det här att du sätter ditt eget välstånd i fara. Det kan ju vara helt okej nu. Men det kan bli mycket, mycket värre. Mm. Ja, men någonting hände ju i min far som han blev alldeles sig själv igen och jag är mm. ta tar den risken för att veta vad det var som hände. Men sa du under vilka områden? Det, var det? Jag dog han om jag får ställa en så... Att han tynade bort. De sista åren när han mörks inte sig själv. Och... Nej. Jag förstår. När ja. var det 1924? Augusti. Augusti. Mm. Och då, då vill du egentligen att vi skulle börja med att åka till Savannah i Georgia? Ja, det är det enda spåret jag har mm. Kring 1924. Mm. Eh, de läkare som han besökte, psykiatriker. Ja, min far. Ja, ja. Viker på det? Ja, det var Bob. <laughs> <laughs> <laughs> Floating. <laughs> Bob, tagit Bob, Bob Bob. <laughs> ja. Bob? Bob, no consequence. Bob, the psychic. <laughs> Dr. Bob. Dr. Bob. Vad är som. Det är det bästa. Dr. Bob Mindvänder <laughs> Mindvänder <laughs> <laughs> Men så vitt jag vet så hjälper inte dem Nej, nej sekunda. är vi svara på det I can Finna. take a hint. Vi mm. <laughs> <laughs> får ju säga om ni så att säga, använder några interpersonal abilities här. Jag vill se om hon om om döljer något särskilt för oss. Jag ska försöka avgöra. Assessor of Honesty. Assessor of Honesty. Ser jag inte? Jag kan förslagas om att ha och... det. Mm. Jag har det. Vad? Assessor of Honesty. Spännande. Assessor of Honesty. Ja, det är någonting du. Det är någonting hon inte berättar gissa att det är någonting som gör att hon av stolthet eller rädsla inte har sagt. Okej. Att hon är i äh, Men då tar vi en reassurance därmed då. Spända. Mm, naturligtvis. Spända. Vi är ju ändå och ha en reassurance mm. och säger att den lilla fröken... Hon är ungefär lika gammal som mig. Och mm. eh, <skratt> <skratt> hon är lite liten empörfärd. <skratt> ja. <skratt> <Jag festar. skratt> naturligtvis så måste ni berätta allt för oss om vi nu ska kunna hjälpa er. Ja, jo, jo, jag får erkänna att jag ett tag trodde att min fars hus var hemsökt. Skuggor verkar liksom böja sig och vrida sig och konstiga fläckar dök upp från ingenstans så tyckte att jag såg saker i, i väggarna. Som vad? Saker. Stings. Okay. Men det var förmodligen liksom bara nervös nervositet och jag var lite och rädd. Och hur som helst har jag inte sett något sånt här. Inte sen far dog. om mm. mm. allt han hade var bränt och förstört. Han har bränt sina böcker. Det hon har det i breven Och de har innehåll något speciellt alltså med mm. vad de vågar Hon har breven och säger att jag vet inte om hon, han skrev tillbaka men jag tvivlar på det. och Han ville aldrig prata om vad som hände då 1924 och betvivlar att han skulle skriva ner någonting om det som skulle kunna ses av någon annan. Jag vet inte ens varför han behövde de här breven i och med att han förstörde allt annat. Som man hade kvar från de här äh, åren. Mm. Mm. Han mm. Mm. Out of character. Är det, är det en handout på de här breven? Ja, egentligen. Ja, egentligen är det okej. Men det finns... Ähm, ähm, Uh, det, det som är essensen Som man inte behöver alltså det, det är en simple search mm. uh, Första halvdussinet Ni får breven alltså, ja. ni får dem. Ja. Ja, Jag räknar med att om vi ska flyga Så läser vi dem på planet med mm. uh, Men sen så är det första halvdussinet Brev början 1925 Och skickar på en adress 513 West Henry Street Savannah Och sen 1933 Så är det Tre brev som är från en annan adress Skickade från 23 Old Hope Road Savannah. Och från och med 1934 Så är det tre brev till Som åter är från den första adressen Alltså 513 West Henry Street Ungefär De tre sista kommer med ungefär Ett år mellan. Okej. Okay. Ja, vilket år är det nu? 37. Du har fått 32. Det blir fint. <laughs> det går där. här ihop nu. Mm, ja då. Jag har då. Du har riktigt Du har riktigt till. Ja, du <laughs> uh, Okej. Okay. Ja, men det räcker väl för För studien så kan vi läsa dem nästa gång om du kan. Eller om du, har, du kan skicka oss handlattent då. Så vi kan läsa dem mellan gångerna. Mm. Mm. Men det är väl det viktigaste. Jo, ja. det är väl det vi kan sammanfattas ändå. då. Men ja, jag jag tycker nog nästan att vi ska exsamla. Samanta tror jag är alldeles utmärkt så här också. Ja, ja det är säkert. ja absolut. Det är det, det tror jag säkert. Det är så Ja, Nej, då där jag tittar lite på vad det som är papper och det som ligger på, på borden och lite runt omkring. Mm. Ja, det är, det är ett ganska omfattande litet bibliotek. Nästa mest referensböcker dock, och uppslagsverk och kartor. Inget Ja, alltså 22, vet du? I min dator. Ja, så att säga <skratt> alltså, Man hela kräver ju ingenting Med en simpel search så så här, du, du kan ju se vad det är. Mm, Men om det är någon de som liksom sticker ut så att den inte passar in. Nej Var är Waldo Album i Vet hon vad de här möterna Som hennes pappa har varit på Var de är och har mm. varit på någonstans Nej, det var på olika platser Ibland Hölls de hemma hos oss och andra gånger tror jag att han var på annat plats. Vad de, de var liksom den här mötenas statyr? Var det som du kafferet på och pratade? Eller? Låste de in sig? om låste in sig. Tjog okay. det har någon av de andra? Ja, men det var ingen jag... Du känner igen Kan du, kan du beskriva den, Eller är det länge sen? Ja, jag <laughs> ringer. Det var väldigt mycket tentakler, egentligen. <laughs> <laughs> Alla luktade uh, ruttet i fisk. Vint, runt, rum. Rummet <laughs> ser ut som en svär. Mm. Vi säger så här, hon hänger vidare minnen av det. Nej, nej. Det är okej. Och eh, vi ska se den här platsen som base of operations eller? Eh, nej. Eh, det går ju liksom på hur den här utredningen eh, utvecklar sig. Den, eh. Jag har det? ju mycket med familjeföretaget. Jag har ju mycket prisande fot och sådär, men hur länge har du jobbat i de Jag Ja, egentligen. Sen, äh, sen äh, pappa blev för sjuk och äh, mamma dog. Var det 33? Ja, 32 man. Ja. Ja. Vad fick du din utbildning egentligen? Ja, jag är ju ganska mycket inom företaget, så att säga, självlärd. Nej. Jag har ingen läkarutbildning eller tannaceft bildning eller någonting Åt det hållet Så, Så ä, Business graduate Ja mm. Harvard mm. mm. Okej okay. Kan ju kanske undra om mitt dubbelnamn Jag var gift tidigare Ja det har slagit mig Ja mm. Min man gick bort i en bilolycka I fjol Och Ja, det är bara jag kvar Det verkar som att Winston Släkten dör med mig ah. Och jag skulle Det är också en anledning så jag skulle Vilja veta Att min pappa inte förstörde sig Själv för, för ingenting Så det finns en bra anledning till varför man Gör så här Jag förstår. Och vad det står namnet. Alltså, ja. Winston. Winston Rogers. Oh, hon heter Nej. Mm. Hon heter Janet Winston Rogers. Jag tycker det det är väldigt konstigt. Walter Winston. Uh, du som kollade på böckerna, har du något För det var ingenting. Hey. Nej, för att uh, det fick vi inte. Oh. Nej, lite cthulhu också utav. Nej, jag har inte kult i alla fall. Ja, medicin. det kan på ett <tryckligt> annat och så. Nej. Jo, faktiskt, Jacob på fyra i Nej! Verkar det som att vi kommer att resa redan ikväll då, eller? Ja, det tror jag nog. Ja, nu... Mm. Jag ska bara ta en fiskluft och fundera över det här. Försöker <här> du? <här> <här> ja, Jag börjar ut och se om vi kan hitta skuggbild någonstans. Ja, det verkar som att den här... Du har anlitat att är kompetent för du ser inga billykte någonstans. Nej. <laughs> <laughs> det här är ju ett... Det är, är visserligen självklart, men det är ett flygfält. Så och sen efter ett hundratal meter så är det skog. Du ser inget som sticker ut. Du ser inget bil eller så men när du jag antar att du slängde lite ögon tyckar bakåt då, och då när du åkte ja ja du, du det var ju ett par mil lyktå efter er. Mm. ja du borde inte vara i din lisa bara piita på vägen och vänta minst ja. alltså, en stund ja man ser i skogen man kan köra på ja du kan knappt nå ut längs om du vill mm. tillbaka ja lite i alla fall. Du går en sådär 50 meter i, sådär, i vägen in i skogen och där så, då ser du stå parkerad Okej. Okay. Och det är det blir lite och de är omörda. Ja. Man ser ju väldigt uttryckad ut. Jag säger till dem att de kan åka tillbaka och att det verkar som att jag, måste, jag ska ut och resa under någon okänd tid som får mm. ordnas så att fruen ta som hand. Okej. Okay. Business. business. Business. business. Okej. Okay. Jag fattar. Och med ta om handen så menar jag <laughs> <med> ta <ton> hand. handen. om handen. Okej. Inte ta om handen. Vill Ja. Vill ja. mm. okay. <skratt> inte skydda? <skjuta. skratt> jag har <kom med. skratt> glömt det. Sade du att du tog om handen De backar upp med släta lyckor och vände på bilen och tände upp den här körvägen. Vet du kommer tillbaka till New York. Nej. <skratt> Efter hon! Mm, <laughs> oh nothing bad can happen. Räcker ni in känningen uh, mm. <laughs> i New York? I uh, oh. New York! Ja. New York Orange. Känning? bara Kickstart, Ja. Ja här i här tillfälle kan vi inte låta. Nej precis. Nej. Uff. Det Det <laughs> Det är bara det här jag offsätts oss tre år så. <laughs> <laughs> eh, ja, du behöver inte få breven i handout Men det finns ändå En, en, en sens mm. I innehållet Om ni bara så att säga Slänger ett öga på dem ja, ja, på Vi kommer att läsa dem På flyget ja. när vi åker Så att jag misstänker Välber resan eh, Men eh, vi, Kontentan är att det är Bedjanden öka, Hela tiden ökande Någon slags desperation Och någon desperat och hoppas. man Som ber Walter Winston Att skriva tillbaka Och berätta vad som hände augusti 1924 För att Lugna Eller bekräfta för mina läkare Som inte tror på det Breven är repetitiva Ofta vaga men eh, några stycken saker sticker ut som man lätt ser första gången man läser dem. Eh, Bloggars hänslor refererar flera gånger till dödsfall. Namngivna. Jag vill ta det här på engelska. Bara på det. Tell me they didn't die for nothing. Och, eh, Perhaps if they'd found me out of there, they would still be alive. Det beskrivs inte vem som dog hur eller varför. Eh, Henslow verkar ha betraktat Håste Winston som ledaren för den här gruppen. Eh, Henslow har tydligen åkt back to Savannah direkt efter 1924 de händelserna utan att ha träffat Håste Winston. Men han har inte skrivit ingenstans i brevet om han liste tillbaka ifrån. De eh, tidiga breven ser ni att eh, någon, förmodligen Votor Lindsson själv har eh, ringat in eh, vissa bokstäver och vissa ord. Eh, och sen strykat över olika nummerkombinationer i marginalen och ritat linjer från ett då det verkar slunnmässigt ord till ett annat. Vem har kryptografi? Anyone? Mm. No? Nej? Nej. Oh, nog. <laughs> <laughs> Jag har en jäkla dem ex Han, den där lilla tystlåten, för det var en han hade han säkert haft det. Han är inte med. Vad är han? Jag vet på men... mm. Han är bakom dig hela tiden. Det har varit där hela tiden. Du har varit där hela tiden. till att han kanske skulle byta karaktär. Ja, han yeah. skulle inte spela. Fattar, är också... Det var lite jockeyspel <laughs> kanske. B bara teori och tyckte mm. jag om det var jättekul. Ja, han i besättning nästan varje dag de senaste tre år du har inte märkt dem. det med sin kockatta som man heter Project 1. Så de kommer vi inte kunna tyda. I alla fall. För det är inte. Det är någon mer som. Om du upp oss senare. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> uh, ja. Mm. Ja, det, det är väl så mycket frukt i det, kanske? Mm. Ja, men vi kan väl försöka hitta den här nu. Ja, tycker jag väl. Det finns inte som jag att göra det här. sällan. Om vi... Jag väntar, om vi väntar på en syn. <här> ja, det mår ju på. Klarat ju. Han står ute och bara... <här> Kommer ni att slå på oss och tänka? <laughs> <laughs> Stå och stampa <laughs> Nej men när Jack kommer att komma tillbaka Så Så ber vi att få lasa in våra grejer då I flygplanet Och sen så <laughs> vi, sen Frågar vi var kontaktade vi henne sen Hur når vi henne Vi kan gå via Frank vi är Frank, okej. Okay. Ja, då gör vi det. Vi heller hålla, hålla honom lite. Han kommer att veta någon ringa runt hur man hitta mig. Allt okay. i befintligt. Ja. Bra, bra. Då Ja, ja. okej. To, <laughs> to the bed with me. See. the <num> tvika in, nu nej nej nej in nej så nej nej nej nej nej nej nej nej så nej nej så nej nej mm. ja mm. kan du Vi har nej nej nej Vi nej nej nej på nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej Nej, men det är ju frågan om det finns Om man har någonting som hon inte vet Som man har gömt Ja, det kände jag också Och det, det känner jag. Det, det är ju en typisk grej för våra känner, kära vänner På den sidan av bordet äh, <laughs> Hon brukar vara duktiga på att hitta saker Och sådär Tydligen kan jag inte hittat skit äh. Men äh, äh, Det bra mm. Ja, det är ju på natten här nu då. Ja, det mm. är en nattflydning. Mm. Akta kofta nu, lasta här. Det går för att jag lyckas i privathet med flampanservägen och inflightmovie. Inflightstärpdans av piloten. Hörst en Det är ju jag. Sabana, Georgia. Ja. Uh, en uh, gammal stad. Det är bara lite bakgrundsmaterial till nej. Än en gång i tiden, huvudstad eh, mm. i Georgia och eh, viktig plats under stora andra världskriget, eh, har dekaderat helt ordentligt. Eh, nu är det mest använt som ett shipping center. Samtidigt exporterar de ju äh, bomullt. Mm. Vi kommer dit alltså den 13 april då. Ja, på äh, morgonen. Jag såg det lite för bladet nu. Ursäkta, gott. Okej. Vi landar på Hunterfield. Just a few miles outside of town. Flockröst! Ja! Måt... Jag känner mig lite sugen här. Ja. Yeah. Uh, uh, yeah. mm. Men du måste ha tagit en bil här. Jag antar att det är transportordnad mot oss. Redan. Ja, yeah, men antingen kan ni hyra en bil. Medel finns. Yeah. Eller kan ni Kom. ta en taxi? Men. Vi har 60 times. Ja, ja men vi kan köra. Klart vi, vi kan hyra en bil, ja, det är klart. Det är vi inte det är en en det. nej. Det. nej. nej. Det eh, vi hyr en rätt så stor bil som vi får in minst fyra i. Mm. Ja, och mm. min koffert. Ja, ja. Jag kan gå höst två bilar. <laughs> <Ja>. Men <laughs> eh, hotell först, så vi kan ställa av alla våra... Ja, naturligtvis, och äta frukost. Mm. Ja. Mm. Eh, ja, det gör vi. Ja bokost check in på hotell Hotell Savannah i Savannah Ja. Ni har <går> <Det är> något till <går> brunch och sådant hotell. Ja, ja. är det ett, ni jag nu. Ni har ju tillgång till Winston Rogers ett konto där så att säga så att vi kan ju välja ett fint hotell, vi kan ju <går> eh ett fint hotell. Ja <går> Det är perfekt. Ni är det är ett väldigt fint hotell Tittar vi måste det vi måste av någon orsak <laughs> Så vi måste arbeta oss ner. Då <laughs> får vi ta det är ja. ja, tar ett fint hotell Hotell Men Naturligtvis. Mm. Eh, ja, de har säkert lite mer säkerhet Än alla andra också <laughs> eh. Förhoppningsvis Framtiden har vi antingen bättre anfallna här Eller är det vi sätter eld ja, ja, vi sätter det ja, Så <laughs> <ändå, ja. laughs> Yeah. One way or another Yes. Det, lite? <g horses> ja, det är med. <gas> aç aç <Ouais. tr societ> det ägare inte. Det är enifer. Det är Det är Det är Det är inte. Det är inte. Det är inte. Det är Sen tar vi, tar vi väl en rejäl uh, Southern Breakfast Du har en rejäl Southern Belt tror du. <laughs> I'm a married man <laughs> But you're a gangsta Och så tror ni katolik Försök inte <laughs> Det är lika långt som jag kan kasta dig Jag vet inte så mycket hemiska Otroende Ja. No. <laughs> du lösar <jag. laughs> Okej, okay. uh, men... Vad sa Är med oss hela tiden nu, eller vad? Om ni vill. Han ska parkera planet, men om ni vill... <laughs> <laughs> om... Ja, Om Vi hör att honom och talar också här på hotell. Ja, ja, ja. Det, det ordnar vi. vi. Sen så... Mm. Uh, han, kan, uh, han kan väl vara kvar här. Det, ju, det blir till tillräckligt många människor. Mm. Uh, men jag tänkte på att uh, under frukosten där så uh, hör vi oss för med hotellpersonalen. Ja. Och sen så ber vi att få uh, veta hur vi tar oss till de här adresserna som vi hade. Mm. Så vi vet det efter frukosten. vi kan köra dit direkt. Uh, ja, mycket bra mm. Har vi någon gata? Är, att in i så, så ser att det här är ett nedgång gånget asfalten av borta på sina håll och det är, ni ser kullerstenar under och uff, ja. gröns, kanske och förlåt lite bandig musik bakgrunden. Det gick att önska upp det är lite på politiskt se världen okay. mm. damp. Mm. Som är fint på ja, kvällen, men det är egentligen inte helt med gången. Mamma hemma, inte nu. Samma standard. Hög standard. Fan, hög standard. Ja, ni frågar: Det är ju en. en mm. Library news. Eller får ni besöka. Vi sitter i bibliotek. Säger de om personalen om ni vill veta mer om staden så ja, vi, kan vi väl titta på? Vi har en library här så. Ja. Det har ja jag har det. Och, och, och faktiskt också. Jag har inte det. Kan, och, annars, kan det vi. Nu, In <laughs> du? Vi är ett team. bra. Så jag måste ett besök besökt för det, det är inte alls lätt. Uppväxt. Ja. ja. ja. Det var mycket bra. Det var mycket bra. Ja, det var, var bra. omfattande och nälts och gott. Ja, fantastiskt. Jag du gärna igen. Tack. Gott. Ja. Mm. Mm. Härligt. Ja, jag vill gärna ta över nästa ja, hur du vill med. Ja. Ja. Det är dåligt underlag tror jag här i staden på dekis så ja, vänta i 20 år så får du se. Ja. Vad är det någonstans? Vi upp en ett imperium här Ja, the large imperium Starts here Innan Las Vegas Large Vegas <laughs> Large Vegas Om det är en eh, ordentlig stabil frukost Så ska ni åka till biblioteket Ja, ja. ja det skulle vi då ja. ja, det är inga problem Här kan ni få, eh, finns det adresslister och allt möjligt Kartor och så vidare mm. Den här första adressen 513 West Henry Street Är adressen till Joy Grove Sanitarium det är ju Sitt översatt Dårhus ja. ett mentalsjukhus Ett Ett mentalsjukhus som har funnits i så där. 40 år. En stor sjukhuslagd byggnad. Och det var en viss tid han var. Det har han varit två gånger. Han har två gånger. Yeah. Ja, han var ju där och sen så. Första, det var ju de första breven kom det ifrån. Ah, sen ja. kom hon från en annan adress, och sen kom hon ju därifrån igen. Så det var det sista där som var här på Okej. Vad har jag för mig? Ja, bra. Mm. Ja. Och uh, det andra då, vad? Vad heter sorry. Joy Grove. <laughs> I don't think it's very joyous at all. På den andra läsen, 23 Old Hope Road, ser ni, uh, är Henslow Family Mansion. Det Miles sydöst om staden. 13 13 miles. Mm. Det är uh, fritt fram att spända. Här är det Lyme News också. Det är bra att nuta vända. Men mm. jag ropar in en poäng. Ja, man ska kolla mer <laughs> om var hon och honom Ja, det här med att kolla upp adressen det här, eller kolla, kolla... kolla... bakåt och Vad annat. Det gör vi som att... jag ska ja. spänna hem så har ni en kvar. Ja. Vilken av dem är soffan? Vi Vilken adressen har heller? Sjukhuset mm. eller... Jag skulle se mansionen. Mansion. Mm. Ja, ja. ja. Mansion. ja. Det är lite mer personligen uh, En spänd Vi lägger lite mer tid på Att gräva i arkivet Efter den här adressen uh, Henslösh <laughs> uh, Estate Det är på en mark som har varit I familjen Henslösh ägo sedan 1801 Åtminstone uh, Ligger på en bit land Som vanligtvis är en halvö Men ibland en ö och lite på mycket regn det har fallit, det kallas för Moss Island Peninsula. The state är alltså som återstår av en samling, bongårdar och plantager som en gång fanns i familjen Henselås namn. Fortfarande hem till Virginia Henslow som vid 89 års ålder rimligen är Douglas mamma. Ah. Mm. Är jag är gammal state eh, fuktigt landområde omkring. Mm. Mm. Eh sump <laughs> <skratt> Men hockeyn eh, har kostiga Ja. ja. Ja, eh uh, joy group det I namnet vilket fall för att undersöka? söka sista kända adressen ja han liv så borde han ju vara där om inte han har kom hit mer ja har blivit utskriven från mamma eller han frisk Ja. det är ett chans för to the <laughs> ja, precis som slipper vi bränna ner i Ja. Det är hett och det är fuktigt Vi mm. tänk det när ni bestämmer hur ni är klädda också Jo så, kläder det naturligtvis Det är april men det är fortfarande ja, ja. piktigt En är... stilren vit kostym och... mm. Ja, en stor byggnad Ja, en stor hand Det ser jag Well, yeah. <laughs> well the next one, all of Light colored suits are not the fashion. I don't fucking care. <laughs> okay, not the fashion. Don't hear that det may be a door circle. So that's all Ja. Oh. <laughs> yeah, mm. mm. mm. Det var all slut på a light. It doesn't ser out. You är see that there are many who wear light costumes. It's obviously det liten nästduk så, här, ja. tåka, så typ. Och stora. Ja, ja. ja. <laughs> som Bredsson. <bryr. laughs> jag hade ju en liten koffert <laughs> Med hatta. Jag, jag har kläder överhuvudtaget. Ja. Det är svettigt alltså. Jag har ja. jag mycket kläder på det. Känner ni att det är, är så här fuktig svettig vändelser? Alltså. Jag har varit på Cecilie i två år. Ja, det är en annan slags värme. <laughs> ja. mm. It's try, <laughs> <Men> det är inte <laughs> drag okay. det det är Det är alltså det, George, det gamla typ bomullsplantage och sånt här. Ja, visst. Vad får folk arbeta på av inte helt uh, frivilliga arbetare? Nej, nej kan alltså. Mm. Ja, nej men mm. eh, jag tar av mig kavajen i så fall och bäder den. Jo. Ja, ja. Mm. Det ser du fler som gör. Tyvärr är det sånt här är fint solpapel också. Mm. <laughs> Tänker du att jag du är färdigt? 50 du för att jag, jag är <laughs> Verkligen. Ja. <laughs> byxor och linne. <laughs> <Ja>. <laughs> det en Fantastiskt. Det ja. Ja. dig. De kört ett hack i hårt. <laughs> Nej, no, men... Um, Joy Grove Sanitarium. Braning! Det är så. Ja. Vi tänker bara på mat. Ja, det är viktigt viktig Second breakfast. Mycket sånt där. Nu är jag det. Ja. Ja. Vad vi eh, har ju vi hyvill att säga dit själva så att säga. Ja. Mm -hmm. Vi har ju än så kan köra riktigt bra. Mm. Jag kan ju bara köra mm. ja, det är ingen test men det är så att ni ska utsättas för en väldigt. Det är lite. Nej. Det där ganska komo hut. Det får sköna. Ja, då. Så långt har vi inte kommit häcka en par hoppas ändå, äh, äh, Det kommer de. Har tvärdelningar. Ja, det kan ju det. Joy så, Grove. Så mycket bild någonstans. Sanitarium. Det är en eh, <skratt> stor byggnad i rött tegel. Den är viktoriansk och har långa, smala fönster och lite gotiska detaljer. Gänggal. Jaha, <skratt> <skratt> fönster. <skratt> och det skulle det se ut som det någon slags hotfull variant av en stor skolbyggnad, eller De murgröna täcker halva byggnaden. Uh, holding the place like a green fist. Pulling it down to us. Ah. Mm. Let's see. Let's sit there. Charmant mm. kör <laughs> <laughs> Ja. Uh, Min. <laughs> ja. Ja. <laughs> Jag bilen. Jag <laughs> bilen. Det var en är en liten så säga, gräsmatta och framför också. Mm. Men det är ju en stor ingång. Är mm. ja. det där jag parkerar bilar på gräsmatta? Framför på gräsmatta? Vad kyrade du? Så, ja, det är lite så här gällru liksom, jag också ja, kan, man, man kan inte köra med bigi, gå in i mm. ja, den där. in i där. Linda. så går in i huvudbyggnaden där. Ja, ja. följer ihop med pappu. Ja. Kom in i någonting som ja, office, då, så office alltså, ni kommer in på en sektionen. Mm. Mm. sitter en en där. China. China. Shebel cute but not adorable. Aha. I'm no someone in mm. there. Lopsade smile and big eyes. Spelar den flytta mig. Mm. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> ah! <laughs> <laughs> Det är bara är sjuk. Nej. Ehm, god morgon. God dag ja. eh, Dr. Katrin Woller Ja, ja. Eh, Jag söker information Någon eh, Om en eh, patient Som jag har här Eller Aha. eventuellt har här eh, eh, Douglas Hemslow eh, Har du någon eh, fysisk läkare eh, Som eh, kan diskutera honom med mig eh, Ja Ni eh, vi vill besöka Mr. Eh, Hemslow då ja naturligtvis men då du då får du det b att skriva in det här i i hurkuset ja ja ligger allt där ja inte för honom men dig det måste vara det jag vet ju hur det går till och så skriver in man ja hur du regisserar de vallarna med följen ja precis hur du regisserar en drausch en drausch finns det någon flekter inne ja Det några stenar ja flekter som utan gränser rum kommer det in en man. Giftermann. Oh! Ehm. medel, mid 40s. Mm. Mm. Um, smal, skägg. Det ser en bokmalakt ut. Ja. skägg det är lite salt och peppar. Um. Lite grånat. <risa> um, ursäkta, Ehm så sekta som Ja. Dr. doktor Ja, Katrin Volvo. Baste. <laughs> ja. ja, jag är ansvarig läkare för Mr. Henslow. Vad trevligt. Finns det någon sån vi kan gå och prata? Ja, ja. Visst, vi kan gå in här på mitt kontor. Ja, då gör det. Du drar in i det här. Vart ska ta i fyra kvadratmeter? Alla står upp på tryckten. Genomsvetta. Utan fläkt. Ja, då är jag med fläkt? Alla får ut kallagen. Det blir som när här bröder Max-filmen när alla kom in i hytten. Undrar normalt din hytt om något? Känner ni <jag då> det? <laughs> eh, ni kom in i hans kontor och eh, han blev så nere. Och... Mm. Ja, eh, ni ville veta eller, eller träffa en ställslag. Mm. Stämmer mm ja, ja, är för i talet, du är ju som en doktor. Ja. För det kan vara det. Vad har han för symptom? Ja, alltså det, han är... Äh, Jag är psykotrik, men i alla fall. Vanföreställningar och tillbakadagenhet och... Han, han är ju här av en anledning. Vi ja. ja, naturligtvis. Är... Hon har ni haft sessioner med honom? Men eh, sessionen, när ni har skrivit ner vad han har sagt. Då mm. får jag be om en liten medicin. Ständigt. Ja. Mm. Det var ju två. <laughs> medicin, är det var två i bästa livet är en doktor. En doktor som det bör i sådana här spel. Jag har 20 i första aid. Väldigt skärmmande. Hur får vi mardrömskas på gänget? Det <laughs> <laughs> kan gick sönder någonstans. Ja, det kan klicka. Ni tar en medel, ni skjuter någonstans. Där. Glömde ni se sitt pappersbjud. Hej en gammal Sicilians-tanter städer vid tung med ländare. Vad är det här för någonting? Nej! Oj! Där har du säkert med dig. Du kan inte använda dem någon gång. Nej, hur är det? Nej. Ja, han, han, jag kan inte vilja prata så mycket om jämnosa utan han vill bli ett fantastiska... Ah, det är sånt, så du ja, här på så. Ja, har ja framgångsrika metoder. Eh, han är med i... Han med. med som en försäljare en läkare. Okej! Okay. Eh, och att, att, att ni besöker Mr. Hemslov är inga problem. Han är skulle jag säga jag är väldigt gärna prata med folk. Jag får inte speciellt mycket besök. Mm -hmm. Jag kan ju också nämna att jag var en annan intagen här patient, Edgar Jobb, som också är någon en överlevare av den här insikt. 1924 med hälso. Hetta Jobb. Edgar Jobb. Johan hans jobb. Ett jobb. Jo, jobb. Jo, jobb. Jo, jobb. Nej, CHZ. X. I den du Han var en av de här kriminella som är och hans grupp jagade, säger jag så. Ja, de tre står man inte med varandra. Eh, nej, nej. De, de patienterna har ju egna rum. Ja, det är Har du Ja, journaler som man kan få läsa? Eh, nej, det är ju sekretess på det. Så. Nu är jag Ja, Nu har du fått information. är <laughs> Kan inte han ta så du, du en Jack där? kan inte du bara luta dig lite på honom? <laughs> jag kan. Uh, ja, nu är det ju så att vi är uh, ju. vi skulle gärna vilja prata med dem, men jag skulle också vilja läsa, uh, alltså inte journalen som sådan, utan det som kanske han uh, tänker så sagt i de här sessionerna. Mm. Nej. Om de ni håller tanken det. Den kunde man inte ha lagt med i kampanjen. Slåp ju av Impress? pelgrimpress Han är inte villig att dela med sig av några <här> Ja så? Nej, inte till. så sagt. Ett sekretess på det här. Ja, och... ja. Jag är naturligtvis bunden av den sekretessen. Nej, nej, nej. Så är det är det? Spända intill. Då tar du ingenting kvar sen. Jag kan inte spända någonting sen. Jag kan fortfarande använda medicin som vanligt. Men jag kan inte spända något. Nej, men vill du spända intill? Han mm. är ju så här. Kylp att du får ut så länge än då kanske. Mm. Jag, ja, jag vet inte. Jag försöker prata vänligt med honom där. Det, Han är mottaglig för... Det. Mm. Flat, mm. ja, det honom. Ja, mm. Mm. han gillar uppmärksamhet. Mm. Mm. Ja, jag, jag är väldigt glad om. Jag pratar om allt. Ja, och det här fantastiska mentalskyttingarna. Precis. Jag pratar mycket där och så smickrar han mycket och tycker att han har gjort fantastiskt arbete och möjligt, sånt där. och sen så vill jag gärna se journalerna. <hållt> Ja, men ja, det kanske ett undantag skulle kunna göra ändå, det verkar mycket påliktlig ja dig. Det det. Ja, naturligtvis, naturligtvis, diskussion. Ja. Ja. Men... Eh, får du be att du följer med här då? Ja, tack. I mitt arkiv här. Mm. Småren är den här jättvistiga källaren, fullt med medeltida vapen. <laughs> Och tortyrerskap. Ja. Ja, han han ger det helt enkelt med, med två journalerna. Ja. Det, äh, jag det... läser igenom dem. Så jag gör. Eh mm. äh, har du hjälpstaden? Ja, eh äh, Du skummar lite och du ser att de här både Douglas häns är inte jobb. Mediciner de får det är avslappnande och lugnande. Mm. Äh, inget konstigt med doseringen, äh, men det är ändå så pass mycket trodde du att det här håller dem liksom lite dosiga och mm. inte äh, avtrumpade. Ja, det blir lite sånt så. Äh, de har i båda de här patienterna genomgått eh, konfrontationsterapi, mm -hmm. kallad eh, Då man har satt dem i samma rum tillsammans. <görItalia> <föd deliberately> <Tonight> <smans triste> uh, seemingly by chance. Ah. Mm. <gör> mm -hmm. eh, när de har varit på, gått på sina mediciner så har de här konfrontationerna inte gjort mycket mer än att de har framgånat någon slags vagit minne av ilska. Mm. Och när han testade utan medicineringen så blängde de argt på varandra och Gajob rusade fram till hänslor en gång. Och skrek Du försökte döda mig men jag är fortfarande här. Om morgonen. Du ser också att, jag det här, att det finns tydliga tecken på att dr. Keaton planerar på att skriva en bok om hans och jobb. Mm -hmm. Och deras rikliga eh, sammanflätade illusioner och psykoser. Eh, kanske bara ett kapitel. Eh, och en liten not i marginalen. Det kan bli min glimpse of madness. Har du antropologi? Mm. No, nej! Nej. Inte ha. nej. Han har någonting haft. Nej. Han har haft ut lite bokföring. Eh. Återbart. En, en, en annan notering i Edgar Jobs journal det står det att Dr. Keaton har skrivit ett brev till State of California utan 31 och bett om att få behålla Edgar Job under behandling i Savannah at Joy grows expense istället för att transportera honom till fängelse i Kalifornien. Mm -hmm. det finns ett brev ett svarsbrev eh, som instämmer eh, att lämna jobb där här for as long as you draw can afford keep it. Ah, precis. Släpp av ut honom med. <laughs> du hade accounting sa du. Mhm. Mm du kan då utläsa att Henslow eh, moneys Betala inte bara för Douglas Henslows behandling utan även för Edgar Jobs att detta inte rapporteras in till Henslows. Jaha! Pengar för att behandla Edgar Jobb på slut 1931. Okej. Okay. Det är så, vad du kan få ut. Då. Så de suger pengar ur... Um, gamla bytjärna? Ja, nix, visst tror jag. Vi behandla jobben och sätta pengar för hjälp. Yep. <skratt> eh, hör du, för nu visste du att... Eh, <skratt> <skratt> ja, det är ju en vansinnig käring. Men eh, vet du vad? Nej. Men till Keaton och det där då. Det låter ju som att vi skulle få ut mer av både jobb och... Eh, det om du inte har det Precis. Undrar om det är som till att de får medicin? Eh, ja. Kan ni se till det ni att... ju vara någon sköterska att rådde här, de mm. En söt sköterska, kanske? <laughs> Ja, jag, vet ja, jag kan, kan jag betala för att glömma då. Då ger medicin jag medicinen då. Jag tittar där och ser vem det är chef för medicineringen. Ja, det är doktor Pito. Mm. Det är han som är chef för det. Men, ja. men vi brukar, utav de här, brukar delegera dem. Ja, är det sköterskan som administrerar det? Ja, precis. Mm. Ska vi bara få tag i någon administrativ sköterskan? Mycket mm. vi black på dem. Det det. Ja, det är ju mer jag kan läsa ut av hur det hela. Nej, ja, det är det du kan få fram. Ja, ja jag bläddrar det. Nej, för i så fall så säger du typ Ja, men då kommer vi imorgon och inte vi kan fixa så att han det. För att det, om, han, om, om hans reaktion är att de sitter så här och blänger på varandra Ja, och säger ingenting. Bara nej. Då, då är det inte säkert att de är sådär. Ja. Minnet då av det, själva händelserna är nog inte så stor då, Nej. Mm. Nu är hon så satt i kanske. Ja, det säger någon annan. Vi kanske ändå besöker honom här ihop och så vi ser lite på vad det finns för folk runt omkring honom. Ja. ja Jag tycker ja. att doktor Pyton står i spår med under tiden. Ja, det är inga problem med att ha ja. ett samtal med hemslå och jobb. Fast jobb får lite litet tag, kanske bara. Han är inte riktigt stabil. Ja. Här var inte han, han tror lite. Att, jag var inte att han blir så upprörd. Han blir rätt upprörd. Mm. Och, och äh, det är alltid inte för mig att studera patienternas reaktioner. Skulle det vara så som de skulle kunna dra ner på medicineringen åt inför de här täffarna. Det, det låter är väl länkligt. Det låter mycket länkligt. Ja. då slipper Black dupering mot det Ja, precis. <laughs> <laughs> <här> och, och, och, och, och, och, och jag jag är lite flattered där det också tycker naturligtvis att det här verkar ju en alldeles utmärkt i det för ja. ett kapitel i din bok. Så som vi får nog också se tydligt, att om vi tar bort mediceringen här så kan man, hur, vilka framsteg man kan göra med moderna psykiatrin. Vi gör stora framsteg här på Cholpå. Ja. Ja. ja, det gör det. Det är slut. Den är ändå här. Gaggatur kanske. Se vad fina. Ja, det låter väl tjejligt. Ja, det tycker jag. Blir det någon lunch? Nej. Det här är frukusmål. Oj, oj, är Ja, tyvärr om vi ingen servering på det sättet. patienterna Vi får ta med sen. Det är helt upp det, så att säga. Mm. Det är... Men kan vi få. Kan vi kan låna ner med det saneringen till imorgon? eftermiddag. Ja, mm. visst. Skulle jag kunna Så kan vi kan prata med dem imorgon. Ja. Så tar vi lite rundt nu. Ja. Men mm. mm. lite rundt nu. Så får du visa upp ditt fantastiska arbete du gör för på ditt sjukhus. Ja, det ska vi med all nöje. <laughs> ja. Mm. Mm. Oh. Mycket fint. Mm. Oh, så fint. Nu är det. Duktigare. <laughs> <Eller? laughs> ja, Inflygbord då, jag skulle bara vilja att ni skriver under de här äh, fattarna. Det är standard, äh, standard procedure så att säga. Det är, äh, äh, ja. Från, det är mandatory waiver så att säga. Äh, ifall äh, någon patient skulle Bli samma. Yeah. Äh, ja. Det är fint. Det är fint. Mm. Ja, det Det här ska jag skriva under. Mm. Precis, ja. kliv in på egen risk. Jag har ju två som kan få så tre. Så någon som bara har låg. Mm. Mm. Jag kollar på det. Är någon som har Nej. Nej, nej. Oh, ja, ja. Oh, vad vi blir blåsta. Säkert. Signing away the right to sue in the event of shock, offense, assault or battery. Ja, precis. Vi mm. kan mm. mm. också på vårt sjukhus också. Ja. Tjock offensiv. No. Ja, jag har aldrig skriva precis. Ja, ja, <laughs> Nej, det får du ingen vård för att du det. <laughs> det är ja, men vi ju blivit alla hela armen. Skriv under. <laughs> ja, en precis ja, Jag skriver under med något av mina AVS. Ja, men det är han nöjd och säger välkommen tillbaka i morgon. Tackar, tackar. Tack, tack, ja. Fick vi runt nu nu? Ja, ja jag, gör, jag, Om du vill en ny Ja, Ja, men det är Det är ju ja, sånt där, med. För det, du det på är ju mm. så Ja, där. Han... Eh... Säpper in oss Det är väl ena som vi på det på vara. Ja. <laughs> <laughs> zombies. <laughs> <laughs> <laughs> <här> <här> men det ser vi mer av zombies. Alla hänger med. Ja. ja. ja. ja. Det Kolla flyktvägar. <laughs> en imponerande byggnad. Ser ni ju ganska snabbt. Eh, victorianskt... jag titta in, Kolla in skötskorna. Ja, kolla <laughs> in <laughs> skötskorna. Det är blandad eh, kvalitet kan man säga. <laughs> Tio ta. Eh, stil är lite stort. Stort. Eh, stora, överstora fönster kan man säga. Med järn, galler uh, och Ruder uh, Och vävlar Så att använda indricket där Det är ganska svårt att se ut här Ja <hör> uh, Dekorativa ljusställningar Som ibland kan påminna er om styrande, <hör> uh, Anklagande styrande Kula ögon mm. uh, uh, Så fint Jag uh, hade min <hör> <gård> Littempe, lamp, lamphållarna Jag ser dem, är inte riktigt ringjorda för länge Kanske det är lite så Fint kakel Alltså kakeldetaljer På vår utseende ibland Men eh, eh, Underminerats av många Misskötsel, fuktskador Och Våldsutsatt kanske ni ser mm. det på Det är klart att byggnaden är eh, kanske för voluminös den är så väldigt stor mm. Mm. och eh, inte speciellt efter eh, eller underhållen eh, arkitektur. No. Uh. No, art history, no. Nej, history historien. Nej, kraft no. Nej. Nej. har inte. Det craft. Att De som har history eller medicine inser att det här kanske byggdes för en liten annan tid av mentalkår. Men att det här har inte funnits pengar att renovera upp till en modern standard. Dr. Keaton är, var ändå stolt över sin institution med tanke på våra begränsade resurser. Mm. Mm. Mm. Ingen har honom mm. Han pratar lite så där. Om Douglas så Edgar jobb. Han pekar på tavla sjukhusets grundare, Dr. Laurens T. Han var faktiskt en sjukhusutöppnare 1897. Visa upp de renoverade undersökningsrummen på bottenvåningen. Det, Det är tre våningar kan jag Uh, han berättade att Douglas Hänsla har varit en patient på Jobb Rose, inte utan 24. Mm -hmm. uh, mer eller mindre. Mm -hmm. uh, Edgar Jobb uh, kom till sjukhuset samma år, fast senare. Uh, och Keaton kan Keaton har, har då kunnat behandla båda. och uh, Han anser att de har någon slags delad psykos Men han finner väldigt intressant Edgar Jobb har aldrig lämnat Sjukhuset För att han, har, han är ansett som en fara För sig själv och möjligen för andra Och det hänger också I samband med Att han är dömd för Brott um, Armed robbery 1923 um, han var erkänt äh, och fått lida i straff. Han äh, hade dömt för att 40 år för det som hände i augusti 1924 mm. oh, Vad var det som, det det som, var det som, som det hände på Gustnington 24? Det <laughs> ja, vet inte, doktor. Kitton, vi sätter igång. Det att han dömd. Båda får inte lämna Jobb Rob. Det finns storstorsbeskrifter, det får ni veta Han var ute en sväng 1932-33 Men han blev eh, obsessiv Mm okay. Våldsam mot andra och sig själv Han kan bli utskriven temporärt, alltså tillfälliga permissioner eh, Under sin, då har hans mamma med sina Uh, I don't know exactly, Nudelsjöbågong. No no so. mm -hmm. I don't know exactly what happened to these men after Los Angeles, but whatever it was involving gunplay and murder and fire, it was too much for them to internalize. So they concocted elaborate stories that externalized their fear into some kind of terrible monster. Was it mm. what Mel mm. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Dr. Keaton tror inte heller att någon patient kommer att uh, helt bli återställd efter vad de har sett. Uh, these men are getting better but at this point I doubt they'll ever be right again. Själv. Okay. Uh, patienterna här uh, hänger i små men egna rum när de inte är tillsammans uh, i de här tråkiga halvvita uh, off-white common areas mm. uh, mycket vattenfläckar de spelar kort läser böcker uh, de står i kö för att få medicin i små pappersmuggar en del patienter skriker och eller slår sig själva eller stirrar lite förläggning på i vi stjär tillbaka. blir <skrara> <skrara> som en kara. Utmanar Men jag stiger. Jag stiger. det är ju inte det. Här är det runt du är mannåld. Nej, det är en patient. Sliter sig från en värld. Gör en så att säga Beeline rakt mot dig. Okej. Okay. Stop this instant Mr Culver skriker uh, Dr Keaton. Men uh, Mr Culver som tillsammans med Kimball first to act. Han du Var kapplig. Jag mm. <laughs> mm. Han Jag äh... för Men honom. Han springer rakt på dig Han har ingen vapen Han han slänger sig över dig. Nu ska vi se. Ja, det var ju ja, bra. <laughs> Tack, spelare. Ja. Och han ligger nu på dig. Nu. Vi ställer sin ring runt och säger fight, fight, fight, fight. Jag tar. Nu är det test. Eller kontest. om sådant. skapling. mot skapling. Uh, vi får spända om du vill Vi står i en ring och uh, jag kommer Och säger till Okej, okej Okej, Jag står bakom alla Jag tror det är inte två kanske mm. Två stund är det bara steg bakåt Håller väskan med på att bygga Så då, Så. Ja då Ja, det omstämmer vi att Det blev... Han ligger kvar han biter dig. Fast jag får åtta. Ja, han spändade. Jaha, ja, det är ju. Jaha. Mm -hmm. oh, okay. Woohoo, jag har med en chans. Det är bra när man spänder socker utan någon mindre. Mm, ja. <laughs> ehm, och skadan är tre. Aj, yeah. ja. Och det var värst för mig. Tre skador, då var jag bett. Jesus. Jag skriker och uh, gräver efter min, uh, min pistol. Lördas nu. Så måste vi inte mig? Så <hums> <hums> oh, <patienterna. hums> som då? jag. slår med Om inte någon får bort dem, ibland är en rulle som får ut ett Om de bara ska ja, bett så. Jag, vet så, det. så... <hums> jag räknar med Brack Kommer jag något kanske. Nej, försöker vi ta bort från ifrån. Att man slår ihop eller späller. Är det skaffling? I whack him with my umbrella. Du har sex i skaffling. Jag vet inte vad det är för att bygga det här Nej, jag vet inte. Kan Jag har ju ja, en, en, en piska weapons. också Piska <laughs> Han kanske släpper upp Han försöker bara ta bort han då Han fargar och han skriker Fast han har ju liksom Skriker kväv så i och med att han Biter det. Han går Thomas Quickboy Det börjar ju fram folk också Ser ni folk Alltså anställda personal Mm, mm. Annars ska man spända in. Ja, det kan För att få bort men det. Nu kan jag göra det. Sju skriva tillbaka sen. Väpbarn oh, det har ju ingenting. Jag, jag kan inte stå på med vad det Det var ju för långt. Höftebara. 6 Sex är jättebra. Ja, det är det. Vad gör du? Så du Nej. Mm. Okay. Jag försöker ta bort honom. <laughs> jag har ta bort honom. Ja, det lyfter upp honom i alla fall så han är liksom... Han... Liksom... Upplyft och... Skriker, vad ja! är Fast han är liksom... Out of your face. Mm. Så, så. så man kan säga att han står på knä. Det är inte effektivt över dig. Jag är ju... slå slå till han, med till jag. <laughs> ja, men jag skräg. Jag skulle slå upp han, för jag kan inte använda weapons. Man har inte weapons. Nej. <laughs> Puns på spullen eller jag nånti var. Nej det är mm. Men jag, jag ska fling två. Jag har fått i skrevet. Ja, ja. Uppsycka. <ratt> <ratt> jag sitter starkt på knä. Och... Ja. Jacka. Och... Mm. Ja, så jag sparkar i i huvudet. Nej, jag, mm. <ratt> <ratt> mm. <ratt> mm. jag spelar ingenting, Jag slår en tre. Ja, ja det. Förbätvaris ligen, men. Jag ja, vi har skåda. Nej, ja, skåda. Ja. Hur mycket ro? Eh, uh, en kick. Ja. Kick to the groin. Det är ju en D6 minus någonting i alla fall. Så att säga. Ja, vi slår en sexa så länge. Den slår jag om för den hamnar i alla fall till Nej. Fyra så är Hej, det är fel. Mm. Minus två. Så, 2. 2. <skratt> Hör du? Jag tänkte att jag, jag smäller till när har Ja, mm. så uh, Ja, det är uh, Det är också minus två skada på det d6. Okej. Okay. Oh, fyra. Fyra. <skratt> ja. ja, du slår sexa. Ja, sexa. Ja. Du knäcker näsan på honom. Mm. Då har vi fram personal och dricka en per tag i honom. Och man sätter det spruta i honom. Så de hon tämmer i en omedelbart form. Och <laughs> <laughs> <Aha! laughs> <demostra> <laughs> <här> också har vi den här detaljen då. Uh, Suffering and attack from a human opponent. We intend to do serious harm. Calls for two-point stability test. Oh, oh. Hope, which means... Fall, or? No. No, he's not. Okay, we stability test Why did he have sat there for fun? Did he attack me for hur mycket slår än att han attackerade mig? Han hoppade på mig bara. Men då hoppade på mig först Men han Nej, men först Men han först på mig Var ni inte att säga någonting för det? Nej han var free action så att säga I det här fallet ha, var han Först to act Så det kom på ingenstans Du var inte riktigt ready Han var väldigt lugn fram till dess <laughs> <laughs> Vi såg honom alltså. ja, Från ingenstans jag vet att man ska skada Det skador, det inte finns att kan jag kan hitta <laughs> Ja, fast sen blev det ju en kontest när, när han låg på dig. Ja, det är för jag, han får tio. <laughs> ja, men det kan ju också lupa att han äh, går <laughs> Han hade bara tio pojk. Men mm, då spände han. Precis. Så nu har han ingenting alls. Är det lät för mig. Jag tycker att han inte kan börja med. Sen hade han en drönsock. En drönsock, precis. Broccoli! Broccoli! En liten brysselkål! Där har du sina! Precis! Brummen avsikt av att slå henne! Du ska slå en svårighetslag 4. Du är professor Dröverens hemlighet! Ja! För att klara stability-testet. Om det är 2-point eller 4 eller högre. Får jag spända på det? Eller? Ja, du får spända stability på... Du ska slå 4 eller högre på det 6 Annars förlorar du 2-stability. Men jag kan spända stability för olika frågor. Ja, kan också göra. Ja. Så om jag spenderar 2-klarade så är det samma sak som att jag misslyckas. Ja. Då spenderar jag ingenting. Då... Ja, jo, det är det du inte... Ja, då så alltså, effekten blir ju Lyckas och så slipper du ju äh, själva. Här. Du går inte ner här. Nej. Men du går ner där. Ja, okej. Okay. Så måste du vara. Ja. Du, du går ja. inte ner här. På stabilitet ditt... du där. Du går ner där. Ja, nej, precis. Ja, precis. Ja, okay. Då sänker du inte din stabilitet. Du spelar ju din pool, inte ur din. Ja. Uh, stabilitet. Ja. Nej. Okej. Okay. Uh, men då spenderar du väl två av Uh, fem Ja, lyckas ju Och Okej. Åh, där var Ja, jag mm. sa oh, ju det är det liten att vifta precis nu när du letar. Vad har lagt sagt Ja, nej, men mm. jag mm. tänker ju inte Offera några först-aid-poäng här nu Utan jag grabbar ju första bästa sköterska här du ser. Det får du förbinda här och jag är i ordning. Leading. Leading <laughs> ja, ja. ja, det du får i omläggning och uh, smärtlindring ja, och, och, och ja, <laughs> Dr Keith <så>, <laughs> <här> <doktor, här> måste är förtvivlad och, och, och, och, och, och. <härsvukarusärkt>. det så <är, här> Det är ju ändå dokumentation absolut. Ja, händer ibland. Eller hur? What do you say? Ja. bara den stränga. Vår var god du här han han är en Kan reell karokanter att. I want a lolly. Det skulle något sätt att gå till inte vi kör förbi glasbarnen Jag, jag Muttrar det slits lite. Ja. Toknaas ja, från fick från klungan. Ja, jag vet inte vem ska kallar. Annat betytt sig så här förut. Det så över ja, annan diagnos. Ja, äh, diagnos, ja, diagnos. Ja, ja, eh, paranoid schizofreni. Nej, alltså jag är inte mocksam. <laughs> well, aren't I special? <laughs> How magical. Yeah, we're probably going to finish this one. Yeah, I No shit. Can I have a... What's the best thing to do in the post? You can see first aid on it. I'm sure you're overwracking, of course. I'm och gör dem fel från den här filmen patienten går all in men, men, men med personalen lite mer Nej. <mär> <mär> ja, det är så få jag ser hur Det är. <mär> de var bara har bara en halv över Men du <mär> <Ja, precis. mär> får ett plåst Ja, precis Det är bara, bara karaktier där talent ja. som sprutar lite Det är ingen fara för, alltså. <mär> Jag förbinder <med> andra sidan <mär> <Där>. <mär> Det. förbinder mina knogor När jag slår i näsan <mär> Mm. Hur länge har du varit läkare? Nej, <laughs> jag har ju Jag har bokat. Jag vet inte det ska göra. Hallå, killen. Jag har ju har Du Jag vet inte, till en människa. Jag till en människa. Jag har Jag har bokat till en människa. har Ja, faktiskt. Dina skötskorna är så pass snäll så hon äh, lägger all sin uppmärksamhet på dig och du... Får äh... <laughs> du baka hit? Kolla. Du har inte sagt det. Jag har inte sagt det. Det är du död idag du är död imorgon. Jag får se fram emot en mer pråksam död i kallbrand eller ja. <laughs> och Blodgiftning och eh, skörfjurgning. Jag lyckas som för <görbjugg>. skörfjurgare <skrunt> yeah. i <in> Georgia. det är ju It's a kind of magic. <laughs> It's a kind of stupid. <laughs> so you'll actually get back to two directly. Yay! Woo. That was much mm. reducing. I'm sorry, I had some more hot Yeah, to take some more. I'm just come to two This is the first spent mm Nej, men jag han gör det själv? Mm. nu är jag ju lite Vi Är hängande för. en. Nej. En. <laughs> mm, I have 20 points to spend, you know. Yes. Okay. Let's do that, baby, Ron. Man har patient Det gör de säkert. Det mm. har glatt. Ja. Ja. <laughs> ja. Oh. Men då avslutar vi den här rundturen Och går mm. ut till bilen ja, Jag frågar där, innan dess Mer om den där patienten Har det en koppling till de andra Två Jobbar där Henlo um, Nej, nej uh, ingen, ingen såg Det kan vara en musiker Nej, det tror jag inte. Jag måste ta bort min, äh, min Lovecraft-lord. Om <laughs> Dr. Keaton fortsätter bli så hemskt ja, okay. Okay. Det blir på musäkt. Ja, ja. Jag tänker inte på det. Jaja, det är väl ingen dag utan att bli anfallad av någon. Det är bara småt för. <laughs> det var det var det. Det var det. är var det. Jag vill tack mm. <gå> vi för oss och säger att vi kommer vara till mal. Mm. Bara Ja. Jo, vi komma så vi kan göra utmärkt så. Jag ser fram emot äh, att blir <gå> <frakt> <gå> Vem blir anfallen måndag? <fart> <här> ja. Syn! Ja, mm. syn! Mm. Mm. Nu är det ju eh, eftermiddag. Då. Ja. Det är, eh, den, mm. Ni borde. Ja, inte ja, att det är lunch. <laughs> Nej, vi kurrar i mm. magen. Ja. Klockan drar sig mot eh, halv två, två. En sen, vi, eh, ja. sen lunch och sen så Ja. konfinerar vi om vad vi... Behöver jag näst Ja, ja. Ehm, Tillbaka till hotellet Och äta mm. Ja det dukas ju upp vid lunch också Men den är ju Så här ser ni ni kan alltid beställa Ja vi, ja, ja, finns, beställer ja. Något, så ja. Ta in någonting Så vi får äta ehm, Är det någon att Prata någonting med mamma Häls Ja Kanske Det tycker jag att vi ska göra. 13 miles. Sydötsk. Sydötsk. På Mås Island. Hensel. Hur lång tid har du kärdigt 13 miles. 13 miles är väl 20, <trymme> 20 kilometer. Ja, <trymme> <trymme> <trymme> <trymme> <trymme> <trymme> det är ju inte så farligt få så. Alltså. Nej, det tar vi lite på en Alltid. Ja. ja. ja. Jag att Det Jag inte att det den bästa vägen. <trymme> nej, nej. Ja, det vet du typ. Vi mm. kanske ska göra det efter den här sina lunch och så tar vi in och går ut tillbaka till hotellet så blir det rätt lagom kanske kvällsnack sen. Ja. Vi gör så. Vi gör så. Ska upp vad Kearns för sig. Mm. Frank, ja, han är... Slå, slår så ja, Så gärna han är... det är ettans lilla. Han är... jaha, ja. <går> <här> <Bank>. <här> Han sitter i på finns... hotellet. Ja, hej. hej. Det går bra för dig? Ja, ingenting. Jag... Okej. Okay, Får du fel? Att... Jo, det går bra Ja, det är bra. Ja. Du Nu väntar jag så... Ja, precis Det är bara Men jag, vill Hur säger du att vi Äter mat nu Och har inte hettet någonting Så får han gärna äta mat mm. Och sen så kommer vi att sticka iväg igen så kommer mm. vi tillbaka ikväll. Ja. ja. Jag tänkte åka ut och kolla till på något Ja ja, så klart sen i en stund. Men jag är tillbaka ikväll? Mm. Bra. Mm. Då. Har vi det klart. Ja, ja. Mm. mm. mm. Ja, han utsökt återigen. Ja. Det är det. Ja, det fantastiskt härligt tycker jag. Ja, trevligt där! Mm, ja! Ja, atmos ja, det är lite rustikt och gammaldags och sådär. där. Ja. Det är gammal arkitektur och så här. Ja, ja. trevligt så sätt Även om det är lite ruffligt. Ja, det är inte direkt nedgånget, men det är inte renoverat på länge. Nej, mm. Rustik, det är das. snyggt fast inte nytt. Mm. Ja. Mm. Mm. Liten dekadent scham, precis som hela centrala mm. Savannah. Då kallar vi upp hur vi tar oss till oss. Allen mm. pensla och leverer oss iväg. Du, du, du, I automobilen! Ja, mm. ah, vad skönt! Roller <fler> och, -roll och Large sitter i baksettet och skriker som små flickor. <fler> Jag har en bil med väldigt kräp styrning, med. så mm. man får liksom... <laughs> ja, ja så <laughs> Nej, men om man får vrida så mycket så styr den lite grann. Så liksom så styr den för mycket så hon blir tillbaka, så det går så här över vägen. <laughs> ja. Ni får ju en vägbeskrivning och en karta. Mm. Och, äh, det kan inte vara så svårt lite. Jag inte den i alla Nej, måste och sen vi kommer ut på ja, Countryside I uh, Ganska snabbt Det blir grusväg Det här är rött. rönt Håller koll bakåt Du som kan Vad kan håller <snar> koll bakåt Jag ser ju <det> nu <laughs> Red Dirt Road mm. uh, det här är träskmack mm. eh, Ganska omedelbart. Eh, mossa Fuktigt, varmt. Eh, Insekter. Ni kan eh, känna lukten av träsket och av lera ni kör på. Eh, mm. Alligator <laughs> Ja, alligator så är också om ni tittar nog. Eller, eller är det på en timmes Svårt att veta på. Mm -hmm. mm. precis. Mm. Jag stannar in där. Jag inte här. Jag stannar inte för något. Jag <laughs> har <laughs> faktiskt tillkommande miljö i upptäckt. Ja, måste vi boksätta oss. Mm. <laughs> <Då>. <laughs> Everything smells wet and still like the trees were sweating. Ah. Mm. Så smutsigt så här tänkte jag men det blir länge, lite bättre längre fram så då kan de köra tillbaka. Så, då, så byggde de huset. <laughs> ehm... <Yeah. coughs> um. Ni kommer fram till det ni tror är för den södra island. Det är en är en det är en det är en, det är en estate här, men det är en mur runt. Ja. Som ni kan köra in. Hur kan ni inte komma <laughs> <laughs> Okej, okay, vad betyder du? Det är med vägen. Uh, mm. en sex fot hög stäm. sex fot tajmer på en 80. Ingen så, eh, krims, eller jo, eller en, en, så. Mm. en stängd järngrind. Mm. Inte skev. Mm. <laughs> eh, blockerar vägen ut Men är säkert låst då eller? Jag, Jag går inte och provar in en, ja, Du ser en Längs en väg En, en Lucki Gardens Gate Den verkar genomostad Du ser huset längre in Det ser ut nästan att sjunka in i träsket Det luktar ruttnande trä Och lera Jätte får i luften och det är så, det är så som lull, mm. Ja, ja. Mm. Vid vid grinden en liten klocka. Då någon Det faller på golvet och försöka far på golvet och sluka som lejon. Speaker, jag... Nej, jag får väl att det ringer klockan Jag tror att det borde svara i alternativet Innan det börjar dyka låset Strax därefter kommer det fram en en, en en äldre man Hur mycket äldre är års 70-årsåldern kanske Uldest oh, dör länge på dig Han har en högaffel Och han har en, liten, en ganska stor hund Med sig så... Det är ganska stor Vi tar emot några besökare Smakar. lite det här som är Henslågoltet Vi tar inte emot några besökare här inte välkomna Han jag tungan där Där tänderna borde vara denna Inte som det angående Douglas. Vi vet att ni inte inbjuder, för vi har inte bjudit in er. Så det är ni som packar härifrån och slutar störa vanlig tillhjupolk. Three huge nuts. Uh! Byrackor Well, I've already been bitten once today. So. <laughs> <laughs> <laughs> Någon annan får gärna. Vi får muslika ur. Ja, ja. Vingo, du man! Jag slår på afflyt. Jag firmer på min kristolinen för kvart. Vi önskar ju att tala med frun huset friken är eh, fru eh, Virginia Henslow? Mm -hmm. Gällande hennes son. Ni tar inte emot några besök har jag sagt. Omöjligt kanske. <laughs> ja, åh, men det blir inte väldigt tråkigt här ute. Alldeles ensamma på vishan. Ni förstår det. Jag har absolut inga... Vad heter det? Dola? Nej, vi har inga... O inget ont uppsåt. Inget ont Vi vill bara prata lite. Jag, jag Spända en reassurance som du behövs. The reassurance. Jag inte reassurance. Ge inte välkomna. Fuck it. <laughs> I spend... I spend two then. <laughs> Om vi inte försvinna ifrån så ringer jag polisen. Det är polisen. Vi <skratt> <Det> är polisen. Vi <skratt> är inte polisen. Här i alla fall. Nej. Det är polisen. fall. är polisen. är polisen. Vi så här. Jag är polisen. Vi är på mitt kort polisen. Vi är polisen. Vi är polisen. Vi är polisen. huset. är polisen. Berätta att vi skulle jättegärna vilja prata med henne, ann hennes son. Hon <kör> har Om det passar så kan hon, hö hon höra av sig. Mm. Tack så mycket, för gjorde det här. Vi ska inte störa mer. Mm. Off we go! Står bling efter Ja, ser ni. Backa tillbaka. Det är <ligabydd snr to dick smetBE3> vet inte jag jag kan <skaturmärcümin> Du vet det kanske du får Du har inte inte så här du har en cykelkampanj. Ja. It could work, try. Plan A. Du blir lyckas det. Så bränner minister. <laughs> ja. Det är Ett bra <hör> våld från <hör> Ja Inget som någonsin kommer veta att vi har ett bra. Det följer inte, eller hur? Har och <hör> säljt upp Tillbaka till hotellet? Mm. Hotellet då. Was... Det orange Mm. Nu är det sen eftermiddag. Ja. ja. Ta igen oss efter värmen här. Hittar mm. jag. Mm. De har sökt någon en fin veranda man kan sitta på på kvällen. Eller vad jag till till. Mm. Ja, de har en fin liten porch. Mm. Rätt emot en, en, en av de Är kvarvarande som parkerna här? Så här. Nu sitter jag och äcker på Ja. ja. Yeah. En Bourbon kanske. Nej. nej det är så. ja. Fank, det hon. Frank. Frank, ja. Frank, han? Frank, ja. han kommer till, ah, kom kom till tillbaka. tillbaka. Mm. Kolla till. har inte lämnat <laughs> <laughs> <Frippar mumbles> <om. laughs> <laughs> <hast> Så långt. Han Skyrating. Eh, nej, åh, oh, det kan vara något en fint. Hur är det förresten? Lokalprodserad, hur är det ju alltid gott? Det är Indian Pale, mm, Nej, jag vet inte. Jag, jag hör ju något av det med dem på hotellet. Lokalprodserad, hur är det är gott? Ja, ord. inte lokaltprodserad. Det finns inte. Nej. Det var ju för dåligt. finns lite från olika håll, men inte där. Ja, ja. Ohio och Kentucky och... –Från Sverige? Igen. –Ja, för <gibliot> ja, –Men ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag tycker inte vad de har, så får jag en, en kallur. Och... Ja, –Har jag en sån? Jag... <gibliot> –Så passar det. Så det –Ja, det får du. –Ja, tack. Ja. –Nej, det är med hemma lite sitter bör... det, mm. det där och ställa myse. Ja. Mm. –Ja, det gör vi. Myse. –Ja. Samtal om ditten och datten. –Ja. Hur går det med en restaurang nu? Vem är det som driver den när du är iväg? Förresten, tack. Mm. Ja, men jag är ju inte där en dag. Nej, jag, är jag ordnar sig. Jag har säkert ringt eller telegraferat tillbaka och sagt att... Äh, telegraferar minst en gång om dagen för att går vi med vinst idag, eller hur går vi? Ja, det, är det är väl Jeffs. Han får väl sköta det helt enkelt. Det går inte. Det är fiffigt för. Allå, vad är fan det? Det är det strågen, du vet väl. Den här har du, har du inte med. Nej. Det var du. Han heter Burton Ramsy, Peter <laughs> min. <laughs> Burton. Ja, <laughs> ah, den nira sen brann den upp. <laughs> Först kommer in en massa folk och slogs. Och <laughs> sen och de skiten. Hon <laughs> letade efter vad som hette Jonah Kensington. Ajajajaj! Aj, aj, aj, aj, aj, aj. Vi kanske ska... Bryta det bryta för kväll. Mm. Jag känner att vi vi Nej, Det är inte. Vi <laughs> We haven't found anything, you know. Come in today.